Наука и знание 25-та лекция от младежки окултен клас, 8-а година, изнесена от учителя на 1 март 1929 година, София. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Тема за следния път Разлика между морален и добродетелен човек Кой човек е морален? Който ходи с патерици? Защо са му патерици? Защото краката му са слаби, не издържат тежестта на тялото. Нужни ли са патерици на здравия човек? Не. За кого съществуват законите? За унези, които вършат погрешки и престъпления. За унези, които никога не грешат и не правят престъпления, закони не съществуват. Следователно, моралът има отношение към безморалния, а законът към онзи, който живее в беззаконие. За кога е знанието? За невежия. Всички хора се стремят към наука, към придобиване на знания. Какво разбираме по думата наука и какво по думата знание? Казваме, че някой не е учен човек, но трябва да придобива знания. Кое от кое произлиза? Науката ли дава знанието или знанието създава науката? Науката подразбира систематизирано знание, но тя не го създава. Не е достатъчно човек само да има знания, но те трябва да са живи, да имат отношение към живота. Казвате, че някой има много знания. Колко знания има? С числа можете ли да ги определите? Слушали сте да казват, че някой има 5 или 10 милиона знания. С каква мярка се измерват знанията? Казва се 5 грама жито, 100 грама сол, 5 милиона лева. Но никъде не е казано колко знания може да има човек. Числата, с които си служим в живота, са живи величини. Те имат отношение както към материалния, така и към духовния и умствения свят, но стоеността им в различните светове е различна. В материалния свят единиците, мерки са монета, грам, метър, литър и други. В духовния и умствения свят съществуват други единици мерки за определене на количеството и стойността на нещата. За да се справя и с трите свята, човек се нуждае от положително знание – като се домокне до него, той става активен, способен за всякаква работа. Който е придобил само физическото знание, той се оттечава от живота и стига до инертност. Не му се учи, не иска да работи, даже и не му се живее. Ако е светски човек, живее ден за ден. Няма вяри и упование нито в себе си, нито в окружаващите. Ако е религиозен, предава се само на пост и молитва. Отрича материалния живот, отрича всичко земно, Като огладне, тогава търси начин да се нахрани и ако не може да задоволи глада си, изпада в противоречие. Като не може да се справи с материалните условия, мисли за заминаване, с което противоречията се увеличават. Всички кредитори започват да го дърпат, искат от него да си плати задълженията и той се намира в чудо. Защо? не е застанал на здрава основа. Животът е един и неделим. Той не е нито светски, нито религиозен. Като си дошъл на земята, ще лягаш да спиш и ще ставаш. Ще ядеш, ще пиеш, ще учиш, ще работиш, ще се молиш. Ще се съобразя с всички изисквания на живота. За това е нужно знание и приложение. Който прилага, пръв се ползва от знанието си той е в положението на пътник в Бурно море, който е стъпил здраво на Канара. Този човек е господар на условията. Съвременните хора искат да уредят живота си външно, да са осигурени. Това е невъзможно. Докато човек не уреди живота си вътрешно, никога не може да го нареди външно. Как ще управлявате и уздите на коня си, ако мускулите ви не са здрави? Силата на човека е вътре в него, а не отвън. Само вътрешно силният може да смени отрицателните си състояния в положителни. Само той може да превръща нощта в ден. Правили ли сте опит да видите колко сте силни? Седите в тъмна стая, нищо не виждате, казвате, че сте в нощта на вашия живот. Какво трябва да направите, за да излезете от тази мрак? Дръснете клечка кибрид, запалете свещта си и състоянието ви веднага ще се смени. Превърнали сте нощта в ден. На всеки човек е дадена в тази възможност, тази вътрешна сила. Това значи да има човек знание, да разполага с науката. Невежеството е нощ, знанието ден, зора на живота. Безморалието е нощ, морала ден. Какъв ден, какъвто идея, ясен или облачен, тих или бурен, не е важно. Все пак е ден. Един бурен облачен ден е за предпочитане пред нощта. Значи каквото и знание да има човек, той е за предпочитане пред невежеството. Важно е да знае какво може да направи в даден момент, какво може да излезе от него в даден момент, а не какво го очаква в далечното бъдеще. Мнозина се спъват в развитието си, защото бързат. Искат в кратко време да постигнат много неща. Който бърза, той е страхлив. Където отиде, да силно хлопа на вратата, иска по-скоро да му отворят, бърза, защото го е страх от нещо. Който иска бързо да стане велик човек и той е страхлив, спира се на навейка врата и силно хлопа. Ако майка му, той с любовта е вътре, има смисъл да хлопа силно на вратата. Тя ще стане и ще му отвори, но ако не е вътре, колкото и да хлопа, всичко е напразно. Никой няма да му отвори. Изучавайте себе си, своите външни и вътрешни състояния, за да придобиете знанието, което търсите. Изучавайте ближните си, минералите, растенията и животните, като части на цялото, за да се свършете с него. То ще ви даде сила и устой да издържите на всички мъчноти и изпитания, на всички страдания и нещастия. Колкото по-здраво е прикрепено растението към почвата, толкова повече издържа. Колкото повече знае човек, толкова по-голяма е връзката му с Бога. Колкото по-голяма е и здрава е тази връзка, толкова повече устоява на външните и вътрешните условия. И тъй, за да се развивате правилно, за да придобиете знания, трябва да бъдете слепи и глухи за отрицателното в живота – Както спящият не вижда и не чува какво става около него, така и вие трябва да заспите за отрицателните сили. Когато спи, човек е добър. Когато се събоди, той е и добър, и лош. Който иска да бъде всякога добър, трябва да заспи. Заспете за отрицателното, за лошото, за кривото в живота. Заспете за всичко, което ви измъчва, за да го събравите. Когато болният заспи, Състоянието му се подобрява. Когато страдащият заспи, забравя скръпта си. Желая ви да заспите за всичко лошо и отрицателно в живота, за да го забравите и да се събудите като младенци, обновени и бодри, готови за нов живот, за нова работа, за нова светлина. Опражнение за дишане. Поемете въздух през лявата ностра, а дясната е затворена. Задържате въздуха няколко секунди, след което издишвате през дясната ностра, а лявата затваряте. Ще правите упражнението три пъти на ден сутрин, на обяд и вечер, преди лягане по шест пъти. Само светлият път на мъдростта води към истината в истината. Ескрит животът. 25-та лекция, 1 март 1929 година, Сафия, младежки окултен клас, 8 година.